Вийнуй, братці, не лови гав. сюди, хлопці, держи їх, не пускай, арканом клятого. Переслідування тривало кілька хвилин. Нарешті почулися вигуки. Один таки попався, пане отамане, а ось і другий. Ну, не пручайся, голубе, не вирвуся. Раптом кущі зажили і відразу ж пролунав крик. «Ти ж гадина!» Потім бахнув посил і все стихло. «А щоб не тікав, коли за тобою женуться!» На Галявину виходили запорожці, з собою вели схопленого ногайця. Спочатку він удавав, що не розуміє, чого від нього хочуть. Потім, коли побачив, що йому не вірять, став запевняти, що відбився від посольства яке поверталося з Варшави до Криму. «Розворуши його, Денисе!» звернувся атаман до одного з січовиків. Високий, худорлявий козак з похмурим лицем і суворими світло-сірими очима витягнув шаблю з піхов, дістрям торкнувся лівої пахви ногайця, двічі кротнув. Ногай здригнувся, але сіпив зуби й мовчав. Козак штрикнув його під праву пахву, і той не витримав, закричав не своїм голосом. — Не треба, не треба, Юсуп, усе казать, правду казать. — Кажи, — промовив отаман, — Орда, Ясир, брат прийшов. Козаки перезернулись, підступили ближче. — Де стоїть Орда? — запитав отаман. — Там, — махнув на південь від лісу полонений. — Три переходи Орда. — Яка Орда? — Єдесан Орда? Хоймахан іде на Ляхистан іде? Скільки вас? – допитувався отаман. Єдесан Орда, велика Орда, сорок тисяч кибитка. Скільки Каймакан вас на Україну привів? Вся Ногай прийшов, вся Орда прийшов, Хоймахан прийшов? – задумався отаман. Похиливши голови, стояли козаки. Батьку, отамани!» – підійшов до старого січовика Максимко. «Дозволь слово мовити?» Отаман наказав двести полоненого в бік і міцно зв'язати. Потім повернувся до Максимка. «Говори, козачі!» «Недалеко звідси стоять реєстровці. Мабуть, ще там, а може, уже рушив до порогів конецпольський». Його добре було б затримати, коли реєстровці і жовні реконаць Польського зберуться докупи, потуга будучи маленька. Чому б тоді не вдарити на гайців І невільників визволили б, і орду прогнали. Добре мислиш, козача. Проте січовики спішать. Даруйте, батько атамане. Ми знаємо, куди і чого спішать січовики» перебив Максимко. Знаєте? Звів селібровий вгору атаман. Хочеш сказати, що всім уже відомо? Ні, батьку, не всім, тільки найнадійнішим. А ти ж хто будеш? Звідки ти знаєш? Я вас не знаю, батько атамани, промовив Максимко. Отож не скажу, звідки і про що саме мені відомо. Приїдемо до Лебеденаді знаєте. Тільки думаю, що бити очаківських ногайців мусимо всі сукупно. Гаразд, згодився атаман, гаєтесь і справді нічого. Зараз же вирушаємо до лебедина. Але перед цим, що ми знаємо про ворога? Тільки те, що сказав нам наш бранець. А може це неправда? Думаю, що вірити Юсупові не слід. А вже ж згодився Максимко. «Я мислю, що треба послати вивідачів. А й прокрадуться до Ногайського кочовища, роздивляться, людей розпитають. Тільки після цього можна прийняти якийсь рішенець». На такі слова Максимко нічого не відповів. «Тоді у путь», – повернувся атаман до козаків. «Хто проситься на вивідене?» Десяток козаків підскочили до нього. — Ні, хлопці, — зупинив їх отаман, — так багато не треба. Ворог не спить, не дрімає. Він теж пильнує, теж вивідачів розіслав. Їхатимете гуртом, зразу помітять. Гадаю, вистачить і чотирьох. Та й то мусите розділитись на дві групи і діяти осібно. Потім вже десь зберетеся в одному місці. Відібравши чотирьох козаків, Отаман побажав їм щасливої дороги і наказав не гаятись. — Тепер можемо вирушити й ми, — звернувся до решти супутників, коли вивідники поїхали. — А як же наш бранець? — похопився Янек. — Ми забули про нього. Максимко підійшов до полоненого, торкнув за плече. — Де той козак, якого ви зарканили? Юсуп засовався на місці. — Нема козак? Утік козак. «Брешеш, бра, — Брешеш, личино, висмитнув шаблю, спіхав Максимко. — Юсуп усе казав! Юсуп правду сказав! Блеснула в пітьмі шабля, тонко свиснула над головою ногайця. Не рубай, козак! — закричав Юсуп. — Все скажу, правду скажу! — Кажи! — опустив шаблю Максимко. — Ну твій козак! Це кірбашка козак! «Де він?» «Там, під кущем, у ямі лежав!» Максимко з Яником кинулись туди, де знайшли ногайців, заходилися розгортати ногами листя. Невдовзі наткнулись на яму. Викресили вогню, запалили скіпку. Над ній ями лишав оплутаний арканом обезголовлений труп козака-втікача. «Марко, мочула!» – відступив от ями Максимко. Так от, хто попав до рук людоловів, не дарма кажуть, брехнею світ, пройдеш та назад не вернешся. Кому він тільки не служив, кого не обманював, а таки доскочив свого.